do doira máis dúas do rosas no xardín Os no ánxulos é da a uma casa portuguesa Bueno, agora queríamos falar co un dos primeiros directores deste nosso programa Sempre en Galicia, un tal Manuel Rodríguez Julián, conhecemos? Si, sí, algo, algo vale. Pois pues, boas tardes, Manuel Hola, Julio, boas tardes Teño aquí nos estudios virtuais a Armando, a Quique, a, a Juan Pedro, bueno, mm, mm, moitas persoas que queren saludar a todos os nosos entes e seguidores, e nós queremos saudarte a ti, porque mm, tamén se queremos preguntar a ver como te has preparado este verán. Bueno, Pois pues, en primeiro lugar, un placer enorme poder falar de novo con vos, Vale con Quique que os estoy escuchando, y ya le por aquí un rato. Vale, eh, gracias. Encanta la preparación del verano, pues bueno, estamos ahí, dándole voltas a ver si podemos acercarnos a Galicia, al apolo mes de agosto. Ajá. Uh -huh. Porque, sí, bueno, hay algunos que por aquí, que tenemos que estar sí o sí, entonces pues... Yo asunto pues, la vacuna también. La vacuna es esta, no es estamos ah, ¿sí? vacunados. Vale. En bueno. teoría en teoría en teoría estamos eh, con todos los las condiciones de que de, de que nos liberemos de este maldito virus verdad vale. sí, desde luego eh, eh, sí. otra pre otra pregunta que, que, de, que precisa y necesaria como cómo, cómo letes como como fuiste capaces de, de aguantar toda esta mm, mm, tolemia entre comillas de, de, de, de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 etcétera, entón, quedarse aquí nesa situación, nesas condicións francamente, complicado, complicado pero bueno, a pesar de todo, fixemos canto podemos para estar en condicións para poder, pa poder nos erguer e poder salir adiante ah, sin, sin ter ningún problema o Carón na familia toda venglo en principio, en principio, sí bueno, hai algún detalle por aí, pero pero non é grave, polo tanto, pois dámolo por, dámolo por bon. Vale, vale, Pois eso, queríamos, eu polo menos quería, eso eh, desexarte un, un, unhas boas ferias, como dín os portugueses, un bom verán, un, unha grande celebración a, en Galicia que, que disfrutes, que, que coido que tanto ti como nós nós concretamente, mm, desexamos cargar as pilas e eh, gustaríanos chegar precisamente aí a Galicia.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 Seguir as -me actividades me que tínhamos antes da pandemia, etcétera, etcétera, no? Xulian. Fai, unha bons días, acordei-me moito de ti. A eu teño que ver, mirar nas vacacións, a ver se si eu podo ver a, a, a Quique. Vale, mira, vais falar agora mesmo. Vale. Pois pues sí, agradeço. Hombre, sempre me gustaría porque... Kike? Um, somos e seremos grandes amigos. Kike, non te escuito. Tanto escuto. de ti como da de... todavía. Non escuitas ben. Estás, me escucho... no, non escuito, Riqui non escuito. Vaya. Eh, Escuitas-me agora. Ahora sí, ahora sí, Kike. Vale. Digo que acordéme bastante de ti porque... Fai poucos, fai poucos días, fai poucas semanas estuve en por, por Quiroga que Pu comprar un unha oliveira por ali e eh, entón uh -huh. pues, eh, foi unha subín a, a folgoso de, do Courel, de toda esa zona eh, que nunca estuvera por aí eh, era dos poucos sitios que me quedaba po pues, así por ver eh, Encantoume, de verdade. é uh -huh. unha é eh, unha cosa é eh, un sitio maravilloso non a, a paisaxe e todo eso por aí Que, bueno unha. Hola, las circunstancias que que que pasei pues teño un poco, ando me escapando un poco así pre pre, pre no sé, sí, sí. de de vadir tú pouco. Sí, yo vadirme un pouco fermarse un, un pouquiño, ¿verdad? Eh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 Sí, sí, sí, sí, Armando, sí, sí. dí No, eu solamente lle Quería dicir a Julián que Quedes do barro de Berdiche, lle mandan saúdos E me preguntaron Como estaba, digo, o meu penso Que ben Quería que ir varias veces, ir E ir parque sí, ca mercader Porque el paseando, sei que pasea moito por aí Pero, sí, de momento Donde sí, hai chegado o momento, a ver si estos días Pois Nos podemos ver aí polo o parque votar unha unha parolada se un que see un pouco que sexe un pouco distante con seguridade eh? vale Pois pues bon bo, bon será bon será armando bon será que fagamos eso e aquí que que damos por feito que o cando chegue por aí polo menos haite chamar e vamos ver pues... vamos ver pois pues, eso para xuntárnos sí. eh, vale. vale falar eh, conversar etc a... eh. A...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 Bueno, Eu. pois Manuel, que te agradecemos bueno. moitísimo a uh, conversa que tivemos hoxe contigo, que che desexamos un bon verán e que, uh, bueno, pois cando veñamos con esas pilas uh, recargadas, pois pues, a veces somos capaces de poñer en marcha ou de continuar traballando por ese teatro que tanto nos sí. leva levano corpo. Eso eso está, eso está feito, Julio. Vale. Eu <risas>